Марина і Сергій Дяченки «Дика енергія», Лана Роман, видавництво «Теза», Вінниця, 2006 рік Читає Тетяна Дюпіна Тут люди працюють пікселями, Енергію життя отримують в подротах, Гістоти з величезним ротом чатують на самогубців, На вершинах покинутих марочосів в'ють гнізда бунтарі. Глибоко в закинутому метро живуть люди-кроти, і щодня вагончик канатної дороги вирушає на завод – легендарне місце, де, кажуть, всі щасливі. «Дика енергія» читається на одному подиху і звернена в першу чергу до молоді. Водночас це роман-метафора, цікавий читачам будь-якого віку. На Міжнародному конгресі фантастів «Єврокон-2005» «Глазго Шотландія» Марину і Сергія Дяченків визнану найкращими фантастами Європи. Відома співачка Руслана, переможниця Євробачення, створює новий стиль проєкту жанрі фентезі за мотивами цього роману. Частина перша Я працюю пікселем. Щодня за годину до заходу сонця проходжу крізь велику прохідну біля підніжжя єдиного в місті Пагорба. Прикладаю до сенсора посвідчення. У потоці інших працівників крокую до роздягальні. Номер моєї шавки – 401-512. Він же – номер мого робочого місця, а в самому центрі екрана. Я – хороший кваліфікований піксель. У шавці зберігається моя роба, допасована точно на мій зріст – до п'ят. Я надягаю робу зверху на чорне щільне трико. Застібаю ззаду липучку. Застібка на робі має лежати точно на четвертому хребці. Міліметр праворуч або ліворуч світло впаде під іншим кутом, і ось уже брак у роботі. За це штрафують. Одягаюсь, беру з полиці навушники і чорні окуляри. Бо соніш виходжу з роздягальні і слідом за іншими пікселями піднімаюся сходами вгору. Іти треба дуже довго, але я звикла. Звідси зі сходів чудово видно місто. Я йду, підібравши краєроби і намагаючись не наступати на чужі подоли. Місто залишається внизу, темне, наїжачене вежами. Оцей час люди зазвичай виходять на вулиці, дивитися енергетичне шоу. А хто живе у невисоких будинках – Ті, буває, лягають на пласкі дахи, щоб зручніше було дивитися в небо. Я йду, аж поки дістаюся до позначки 401, і тоді повертаю ліворуч. Пробираюсь крізь вузький прохід, дорогою вітаюся з іншими пікселями. У Єви 513 місце, у мене 512. Вона каже, що я щаслива, бо мені припав щасливий номер. Із задоволенням помінялись би з нею, але це суворо заборонено правилами. За це можуть оштрафувати так, що до кінця віку не оговтаєшся. Єва завжди приходить раніше за мене. Коли я добираюся до місця, вона вже сидить, схрестивши ноги, на своїй платформі і хрумтить чіпсами. Я сідаю поруч, і вона мене частує. Завжди частує. Хай навіть у неї залишиться останній пластівець. Пагор плеворуч і праворуч від нас, плаский майданчик на схилі горба. Цілковито заповнюється людьми і гуде наче вулик. До заходу сонця залишається хвилин 15. Крайнебо на південному заході все яскравіший. У нас над головами низькі щільні сріблясті хмари. У навушниках починається відлік. 57 56. Ми підводимося, надягаємо окуляри, перевіряємо застіп короби на четвертому хребці і повертаємося обличчями до південного заходу. Вітер погойдує важкі поли нашого робочого одягу. Платформа під босими ступнями гладенька і шорстка водночас. Триває відлік 15, 14, 5, 4, 3. Два. Один. Почали. І приходить ритм. Коли мене запитують про нашу роботу, я не вмію як слід її описати. Ритм може бути простий, тоді він означає просто червоний, жовтий, синій або білий. Спершу на заставці завжди простий ритм. Я широко розводжу руки і роби розгортаються на всю ширину. Спереду вона червона, задубіла. біла. Якщо підняти праву руку, розкриється жовта складка, ліву – синя. Бачите, все дуже просто. Я повертаюся на своїй платформі і змінюю колір. А якщо в навушниках раптом настає тиша, я закидаю поле на голову. Зі споду роба синя. Проба на готовність пройшла успішно. Ми знову стоїмо обличчями на південний захід, де світліший край хмар. Увесь екран зараз залитий червоним, та його ніхто не бачить, крім чергового адміністратора і кількох технічних співробітників. У цю секунду сонце, опускаючись дедалі нижче, виринає нарешті з-під хмар, зависає між ними та обрієм. Яскраве світло заливає схил пагорба і людей-пікселів. Оце вони Ті двадцять хвилин на день, коли ми бачимо сонце. Якби не чорні окуляри, я певно б осліпла. І ось, щойно сонце заливає пагорб, я також бачу наш екран. На небі. Яскраво освітлений, він відбивається у хмарах, його видно звідусіль. На вулицях від радості кричать і аплодують так голосно, що навіть тут, на пагорбі, чути гомін натовпу. І... У навушниках наростає ритм. Тепер він складний. Це не просто чергування кольорів, це черговість, яку я пам'ятаю як літери абетки. Чер, си, чо, бі. Чер, си, чо, бі. Жов, чер, жов. жов чер, чер, жов. Полериби літають, збурюючи вітер. Майже не залишається часу, щоб дивитися вгору. Я підстрибую на платформі, зливаючись із ритмом. Я сама ритм. Там, на горі, з'являються картинки, повзуть по екрану слова. Динамічні миші, 100 кілометрів пробігу. Чесна робота, додатковий пакет. І ще щось я не встигаю прочитати. Я і це заважила лише тому, що воно часто повторюється. Двадцять хвилин я відтворюю і повторюю послідовність кольорів. І є веб-поряд зі мною, і всі сотні пікселів на пагрубі одночасно. На екрані реклама, блазні, біжучий рядок повідомляє новини, і кожні п'ять хвилин зринає величезний напис. Енергетичне шоу для вас, мешканці міста. Мені весело, платформа нагрівається, Підступнями, навколо тріпоче різнобарна тканина, у якусь мить летюча роба Єви раптом зникає з поля мого зору, я здивовано повертаю голову ні, все гаразд. Єва працює, мій синій і її жовтий дають насичений зелений колір. А потім екран знову заливає червоним. Ми завмираємо, розкинувши руки повернувшись обличчям до південного сходу а сонце повільно тоне за обрієм. Екран тьмяніє, тьмяніє. Останнім зникає біжучий рядок, він аж на вершечку пагорба. Зміна закінчилась. Ноги підгинаються, я сідаю на платформу і стягаю навушники. Поруч опускається Єва, облизує губи. Нам нема куди поспішати. Першими йдуть ті пікселі, які ближчі до краю. «А я тобі заздрю», – каже Єва. «Ми йдемо з роботи». Давно посутеніло, черговий на перехресті крутить педалі динамомашини, над його головою мерехтить блідий ліхтар. Виступають і темряви світловідбивачі вздовж краю хідників, на розі будинків, на вивізках громадських кав'ярень. У Єве косметика, що світиться – Її обличчя пливе, наче місяць у темряві поряд зі мною. В очі вона крапає нічний погляд. Від нього райдужна оболонка віддає зеленаво-білим яскравим світлом. Єва дуже втомилася і чогось боїться. Я сідаю на хідник. Єва за мною. тієї ж миті під'їжджає автоматичний вуличний рознощик. Вивантажує два енерджі-дрінки – це питво тільки так зветься енерджі. Насправді ж, енергія в ньому тільки і та, що на етикетці. Рознощик їде далі. Низький візок на трьох пластикових гусеницях, один підсліпуватий сенсор і роз'єм для маршрутної карти. Піраміда картонних банок із питвом небезпечно хилиться вправо. Поки я дивлюсь слід рознощику, Єва відкриває свій дрінк, і робить великий ковток. «Що й сталося?» – питаю я. А вона хитає головою. «Я знаю, Єва живе над силу. Ледве дотягає до півночі, і так щодоби. Зараз 10.45. Найгірший час для Єви. Ось тому я й сиджу тут на хіднику і п'ю з нею дрінк, замість того, щоб піти додому». «Ти ніколи не думала перейти на завод?» – питається Єва. Петво стає поперек горла Я похлинаюся і кашляю Черговею все крутить і крутить педалі Динамомашина перетворює на світло його сопіння Його під, його нудьгу Мерехтить ліхтар Мерехтять відбивачі на рукавах, на обличчях На волоссі, випадкових перехожих Я відновлюю дихання Від кого-від кого, а від, кого, від Єви подібної сміливості не чекала «Стеж за язиком, раджу їй! Люди навколо!» Вона втягає голову в плечі. «А ти все одно віриш у завод!» – каже пошепки, не питаючи, а стверджуючи. «Ти віриш, що він є, що це не казка, і що його можна знайти!» Удома перш за все мощуюся на старий велосипед без коліс, гість м'яним монітором на кермі, кручу педалі, Екран засвічується, Входжу в мережу. Перевіряю пошту. Лише один лист від Гната. Кличе погуляти одразу після енергетичної години. Що ж, побачимо. Тоді, затамувавши подих, входжу в розділ «Звіти та статистика». Набираю свій соціальний номер. Усе гаразд. Є пакет на сьогодні і запаска на завтра. Живемо. Наближається енергетична година. Вітру немає, вітрячок за вікном ледве повертає лопаті. Динамічна миша, яку Єва подарувала мені на день народження, спить без задніх лап. А в інструкції сказано, що динамомиші сплять тільки дві години на добу, а в інший час заряджають акумулятор. Не знаю, чим себе зайняти. Ось ці останні хвилини перед підключенням, вони завжди так довго тягнуться. Трусить, лихоманить, і в роті сухо, а декому ще й голова паморочиться. І думки дурнуваті в голову лізуть. Навіщо все це? Навіщо я? Як все обридло? Піти хіба що кинутися з даху? Застібаю манжету на лівій руці, вище ліктя. Зсередини вона вкрита крихітними голочками, вони встромляються у шкіру, але це не боляче. Від манжети тягнеться шлейф дротів. Його я підключаю до роз'єму в стіні. На міській вежі починає бити годинник. Раз, два, три. Мороз поза шкірою продирає від цих звуків. Я заплющую очі. Дванадцять. Манжета щільніше стискає руку. Від голочок розливається тепло до серця до горла. Перед очима спалахують золоті іскри, мерехтять, танцюють. Ой, як добре жити, яке щастя, що ми живі. Я співаю на повний голос. Динамо миша прокидається, залазить у своє колесо і все швидше перебирає лапами. Над кліткою засвічується тьмяна лампочка. Енергетична година. «Мені не потрібне світло. Я сама свічуся. Від радості. Мені не потрібне тепло. Я сама кого хочеш зігрію. Я вмію співати, танцювати, малювати. Мабуть. Я вмію складати віщі і грати в баскетбол. Посміхаючись, знімаю манжету. Від неї на руці залишається слід. Візерунок із червоних цяток. Він безслідно зникне за годину чи дві. Зараз, якщо придивитися, він складається в якісь літери. Та мені не до цього, мені весело. Як добре, що я є, як добре, що у мене є робота. І непроста, за двадцять хвилин участі в шоу мені дають пакет на дев'яносто вісім енерго. Реплять двері, я їх не замикала. Тримаючись за стіну, входить Єва. Її обличчя горить, у півтемряві під шаром пудри, що світиться. Щойно глянувши на це обличчя, я одразу ж припиняю танцювати. «Мене оштрафували», – каже Єва тримтячим голосом, – «на повний пакет». «Як?» «У мене немає запаски», – каже Єва ледь і сідає на підлогу. «Як же це?» – розгублено питає Гнат. Він наш сусіда, мешкає з нами в одному блоці. Вона збилася сьогодні на шоу, мляво пояснюю я. Помилилася. Її оштрафували і не видали енергопакета, а запаски у неї нема. Єва лежить на ліжку і дивиться в стелю. Іноді здригається, ніби від лихоманки. Її руки холодні, як лід. Смерть? «Гнате», – кажу я рішуче, – де можна в місті підзарядитися? Ніде, швидко відповідає він і відводить очі. Ти ж знаєш, тільки в енергогодину. Неправда. Пам'ятаєш, гладкий з 39-го блоку розповідав? Ну і де тепер цей гладкий? Тихо запитує Гнат. Я можу віддати їй свою запаску. Та ти що? Вражено питає Гнат. Я його не слухаю. Можу віддати, але це буде завтра, розумієш? Тільки завтра, в енергетичну годину. Якщо вона не з'явиться на роботу, її виженуть. Та що я кажу? Вона може просто не дотягнути. Єва дивиться в стелю. Пудра, що світиться, наполовину стерлася, і виглядає, моя подруга, просто моторошно. Гнате, кажу я. Їй потрібно підзарядитися, просто аби вижити. За незаконні оборудки з енергією позбавляють пакети на тиждень, пошепки каже Гнат. Це гарантована, огидна смерть. Я дивлюся на Єву. Очі у неї провалилися. Нічний погляд освітлює запалені повіки і вії, що позлипалися. Ти пробач, каже Гнат, я справді не знаю, де шукати цих дилерів. Слово честі. Енергетична година виводить усіх на вулицю. Люди сміються і обіймаються, цілуються, сидячи на хідниках, п'ють. Я йду, майже біжу, повз них. Здіймається вітер, швидше і швидше крутяться лопаті вітряків на дахах. У вікнах один за одним з'являються вогники. Нічне місто стає яскравішим. Синю-білим горить шляхова розмітка. Світяться краї хідників. Поблизкують відбивачі на стовпах. Я біжу, обминаючи людей у мерехтливому натовпі. Вхід до підвалу, як нора. Над норою тьмяна вивіска. Ігри, геймс. Збігаю крутими східцями. Внизу за духа пахне цигарками і потом. Люди юрмляться навколо великого столу. Стільниця, здається, гуде під лапами бігових тарганів. Пішла. Сьома пішла. Підрізає. Це кікс. Не кікс. Я кручу головою. Той, хто мені потрібен, сидить у кутку, розвалився в єдиному кріслі. Закинув ногу на бильце. На підожві важкого черевика фосфористіює картинка. Конячий череп. Навколо чоловіка у кріслі вільний простір. Лисий. Він ледь розплющує праве око. «Чого тобі?» Я беруся за горло. Висолоплюю язика, наче задихаюся. Лисий розплющує обидва ока. «Чого?» «Підзарядження!» – шепочу я. «Зараз, терміново!» «Я за таке не берусь!» – каже він, поміркувавши. «Брудні вони, хлопці, ці дилери!» «Я б теж не взялася, але дуже треба! До кого мені йти?» «Не знаю!» Він байдуже заплющує очі. «Не скажу!» Я знову вибігаю на вулицю, безпорадно озираюся, «До світанку Єва не дотягне. Дивлюся на небо. Котра година?» «Мене плескають по плечу. Когось шукаєш?» «Озираюсь. Дівчина ніби знайома, тільки не пам'ятаю, як її звуть. Волосся зелене, стирчить догори, як трава на газоні. У волосі блимають іскри. Несправжні, звичайно, косметика. Вона дивиться на мене і посміхається». Хіба можна після енергогодини бігати із заклопоченим виглядом? Що сталося? Я вже відкриваю рота, щоб пояснити, і ще мить, і я скажу. Вона все посміхається. І раптом я розумію, що говорити ні в якому разі не можна. Вона донесе. Нічого не сталося, кажу ввічливо. Відвали. Біжу через перехрестя, розмірковую. Вона має рацію. У натовпі людей, які щойно отримали свої пакети, людина, що біжить так, як я, впадає у вічі. Спотикаюсь об автомат із енерджідрінком і ледь не падаю. Розсипаються картонні банки. Свистить поліцейський на перехресті. От халепа! Пірнаю темне підворіття. Кажуть, поліцейським видають премію за кожного штрафованого порушника. Є в цьому підворітті вихід чи нема? Є, вибігаю на торговельну вулицю. Прямо переді мною вітрина, в ній плавають, фосфорестюючи риби, кожне завбільшки з круглий стіл. У воді струменить синє холодне світло. Я, недовго думаю, чи забігаю в крамницю. Продавець, хлопець приблизно мого віку, посміхається. «Що? Вляпалася?» «Крізь вітрину спостерігаю за підворіттям. Поліцейського немає. Полінувався за мною бігти. А може пожалів? все таки в нього теж була енергетична година. Йому добре і весело, як усім». «Майже всім». «Ти поцупила щось? Чи пику бойфренду набила?» Ледь повертаю голову, обводжу поглядом хлопця з голови до ніг. Він перестає усміхатися. «Гей-гей, ти чого така дика?» Хлопець худющий і дуже хитрий. Шрам на щоці. Чорні очі блищать, як у птаха. «Мені потрібне підзарядження» кажу зненацька. «Що?» «Те, що чув, мені потрібно підзарядження. Терміново. Ти знаєш, як знайти?» «Забирайся геть», каже він знервовано. Я повертаюся і йду до дверей. Сяючі рибини витріщають на мене величезні очиська. Я беруся за ручку дверей. «Завжди», каже хлопець. Єво, Єво, вставай скоріше, я знайшла для тебе. Я, мимоволі, стишу голос. зарядження ходімо, ходімо. Я торсаю її і умовляю, аж доки вона розплющує очі. Абсолютно байдужі. Їй уже однаково, жива вона чи ні. Єво, будь ласка, я знаю, куди йти, вставай. Гнат приносить зі спільної кухні ківш води. Взагалі-то водогін працює лише годину на добу і тільки до п'ятого поверху, але в нас, на щастя, четвертий. Холодна вода змиває з з'єве рештки косметики і трохи приводить до тями. «Ходімо», – умовляю я. Вона уривчасто схлипуючи зітхає. «Ти людина чи ганчірка?» – кажу люто. «Ти збираєшся скласти лапки і здохнути?» Тоді має на увазі, що я з ганчірками не дружу. Я об них ноги витираю. Вона кліпає, закушує губу, киває. Чесно намагається підвестися. Я хапаю її холодні руки і тягну. Тягну, ніби витягаю з болота. Вона підводиться. Гнате, ти допоможеш? Ти йдеш із нами? Він дивиться на мене круглими очима, Цілу хвилину, мабуть. Орешті хитає головою. Я не можу. Бо я гус паршивий. Послухай, у мене мама і тато, якщо мене притягнуть за операції з енергією. Більше я не витрачаю на нього часу. Зовсім. Єва випиваю банку газованої води, потім я допомагаю їй добратися до туалету. Допомагаю зійти сходами і вийти з будинку. Її рука лежить у мене на плечі. А кого це обходить? Гуляємо ми. Подруги не розлий вода. Нам далеко йти? питає Єва пошепки. Не дуже. Візьмемо рикшу. У нашому районі не часто зустрінеш рикшу, не з нашими статками на них їздити. Але одна стоянка є на перехресті за два квартали від нашого будинку. Людей на вулиці вже менше, нагулялися, розходяться по домівках. «Добре нам, пікселям. Ми можемо хропти до обіду. А якщо комусь зранку не зміну?» Єва ледве переставляє ноги. «Дівчатка, у вас проблеми?» кричить черговий, не перестаючи крутити педалі. Йому нудно. «Ні,» Кречу у відповідь «Подружка напилася, їй можна, у неї сьогодні день народження». а, -а, -а Черговий сильніше натискає на педалі, лампа у нього над головою спалахує яскравіше. «То привітай її від мене!» Залишається пройти ще один квартал. «Єво, – кажу я пошепки, – ти можеш йти швидше?» Вона хитає головою. «Я дивлюся на небо. До світанку залишається кілька годин. Ївана рука сповзає з мого плеча. Єва повільно і плавно опускається на асфальт. Я озираюся на чергового. Його лампа горить надто яскраво. Ми посеред вулиці, як на долоні. Папірець згорнутою рурочкою палить мені кишеню. Під'їжджає вуличний рознощик. Я беру в нього банку з енергідрінком, Відкриваю, виливаю Єві на голову. «Навіщо?» – шепоче вона. «Щоб ти рухалася, дурепо!» «Ні! Навіщо жити?» Ледве стримуюся, щоб не дати їй ляпаса. «Задля того, щоб ми з тобою разом пішли на завод!» Я кажу перше, що спадає на думку, але Єва раптом оживає. «Правда!» «Звичайно!» Я смикаю її так, що вона стає на ноги, а вона ж важча від мене рази в півтора. «Ми підемо разом», – кажу монотонно. «Виберемося з міста. Пройдемо крізь гори і одного ранку піднімемося на вершину і побачимо завод. Там повно енергії, Єво. Просто залися. Там і до ночі енергетична година». Там ніхто не стрибає з даху, ніхто не вішається на колготках. Там усім хочеться жити, і всі живуть. Розумієш, він прекрасний і величезний, вищий за небо. Тепер ми йдемо швидше. Я майже несу Єву на собі. І це не казка? Вона ледь усміхається. Ні, кажу якомога впевненіше. Якщо стільки людей говорить про це, хіба воно може бути казкою? Ось і кінець кварталу. Довгу страшну мить мені здається, що рикш на стоянці немає. Ох, є один, порожній. Повільно розвертається, збирається від'їжджати. Стій! Я саджу Єву на тротуар і біжу на вздогін. Стій! У мене зміна закінчилася. Дуже треба. «Заплачу, скільки скажеш, будь ласка!» «Рикша, літній, йому років сорок, обводить мене поглядом». «Куди їхати?» «Називаю адресу. Він вагається цілу хвилину. Гаразд, сідайте!» Їдемо з порожнілими вулицями. У темряві безшумно крутяться вітряки. У рикші єдина фара на кермі, вона спалахує яскравіше, коли він натискає на педалі, і майже гасне, коли гальмує на поворотах. Я звіряюся з папірцем. Фосфори, чорнило, світиться вже не так яскраво, як тоді. У крамниці, коли хлопець із пташиними очима написав мені цю адресу і пароль в обмін на купу грошей. До ранку чорнило зовсім вивитреться, і речових доказів не залишиться. Будинки навкруги дедалі вищі. Це квартал хмарочосів, майже безлюдний, похмурий квартал. Бо ваніють у тумані велетенські кам'яні колони. Це вежі. Ліворуч – зламана вежа. Колишній хмарочос, він переломився як тріска на рівні двадцятого поверху. Мені тоді було п'ять років. Рикша крутить педалі повільніше. Озирається на всі біч. Орешті – Різко гальмує. Приїхали. Я розплачуюсь і вибираюся з візка. Допомагаю вийти Єві. Ми на маленькій площі, праворуч і ліворуч, темні башти, у центрі, постамент від якогось давнього пам'ятника. Пам'ятник давно зруйнували, залишилися тільки кам'яні ноги в кам'яних червиках зі шнурівками. Рикша від'їжджає. Тепер ми зовсім самі у цьому дивному місці. Я посиджу? запитує Єва. Ні, зібралися йти, то ходімо. Я роздивляюсь папірець. Мені вперше спадає на думку. А що, коли хлопець у магазині з рибами обдурив мене? Вирішую поглузувати. Що, коли ми не знайдемо тут жодних дилерів, а знайдемо. Там мало що можна знайти вночі у кварталі хмарочосів. Нам туди, кажу твердо, щоб Єва ні на мить не засумнівалася в моїй упевненості. Веду її. Тепер вона йде майже сама, крізь площу до вежі. Завертаємо за ріг. Я сповільнюю кроки. Схоже, це саме те місце, магазин. Колишній магазин. Вітрину забито, поперек дверей, навскоси, наліпка. Підійшовши ближче, примудряюся прочитати. Вибачте, ми не працюємо. І кодовий замок, зовсім новий, дуже складний, накручений, а зверху про людське око зафарбований сірим, маскується під старий мотлох. І тут, уперше, мені стає страшно. Бо хлопець із пташинами очима не брехав, виявляється. І якщо зараз я доторкнуся до цього замка, я буду втягнена в те, що зветься незаконними оборудками з енергією. Страшнішого злочину в нашому місті немає. З людиною, яку на цьому піймають, енергетичний поліції можна робити все, що завгодно – Бити, знущатися, вбивати. Хоча вона і так помре. Позбавлять пакети на тиждень і привіт. Єва важко дихає у мене над вухом. Вона теж боїться. Може, підемо? Питає ледь шутно. Якось дотягну. Я затримую подих і набираю на дверях код. Довгий, восьмизначний. Довгу хвилину нічого не відбувається. Потім над нами засвічується ліхтар і горить секунд 30. Ми стоїмо, нікуди не йдемо. Ліхтар гасне. Минає ще хвилина, і двері клацнувши, від'їжджають убік. Ваша бабуся хвора, кажу я швидко. Просила передати їй пиріжок і горнятко масла. Заход червона шапочка, відповідає чоловік, якого не видно в темряві. У кімнаті зовсім немає ламп, тільки дзеркальна банка зі світлячками. Мене це дратує, ми не бачимо обличчя того, хто нас пустив. А на ньому нічні окуляри, він нас чудово бачить. Євана мацею в темряві і сідає. Хвилини три ми всі мовчимо, ми з Євою витріщаємося в темряву, чоловік нас роздивляється. Я тримаю себе в руках, вдаю, що мені байдуже. Орешті він вирішує, що ми ті, за кого себе видаємо. «Скільки?» – запитує без передмов. «Сто енерго», – кажу швидко. «Хоча б вісімдесят, одним пакетом, просто зараз». Тисяча монет готівкою. У мене перехоплює подих. Не вистачає грошей. У нас із собою на двох вісімсот вісімдесят дві, і ні копійки більше, а на рахунку нулі і в мене в Єви. Єва стогне крізь зуби. Я наступаю їй на ногу. Сімсот, кажу спокійно. Він мовчить. Літають і метушаться світлячки у банці, шарудять моторошний звук. «Дівчатка, ви розумієте, куди прийшли? Або ви платите і заправляєтесь, або ви звідси не виходите. Таке правило». Єва важко дихає. «Я сильніше тисну ногою на її ступню, їй, мабуть, боляче» але мені зараз треба, щоб вона мовчала. «Якщо ми не повернемося до ранку, – кажу якому габайдуже, – ваша бабуся дуже засмутиться, і пришле дроворубів. Дурненька, до ранку тут нічого не буде, навіть ваших трупів!» «Сімсот п'ятдесят!» «А ти дика, – мовить він здивовано, – дев'ятсот п'ятдесят!» І більше жодних поступок. гроші з собою. 800. Мені дедалі важче стримувати тремтіння. 900. 882. Я не витримаю і заплющую очі. І цілу хвилину слухаю шарудіння світлячків у банці. Згода, каже він нарешті, просто з поваги до твоєї наполегливості, дитинко. Він йде до банки зі світлячками. Відкриває кришку, занурює всередину руку, зачерпує у пригорщу «Фе». Викидає у квартирку, знову закриває банку, ставить на те ж місце. Світлячки намагаються злетіти і б'ються об скляні стінки. «Скільки вас тут ходить?» – бурмотить чоловік. «Про запаски не думають». «Живуть одним днем і мруть!» «Ти несподівано повертається до мене?» «Ти скільки протягла без дозарядження?» «Не знаю», – Гарячково шпорю по кишенях, збираючи гроші. «Сотні не вистачає». «Могла я, розраховуючись із рекшею, замість десятки віддати сотню?» «І я не знаю», – каже він із дивним виразом. «Довго мені чекати?» «Давай гроші!» Я простягаю йому все, що у мене є. Він перелічує миттєво у цілковитій темряві, в окулярах. «Дитинко, ти помилилася!» – каже він дуже лагідно. «Тут 782!» Я в десяте обмацую кишені. Бічні, грудні, внутрішні. У глибині кімнати відчиняються ще одні двері. Входять, здається, троє. Вони величезні, пахнуть шкірою і потом, дзвенять металом, сопуть. В опуклих лінзах їхніх окулярів відзеркалюється банка зі світлячками. Те що, гратися зі мною надумала? Дилер майже сичить. І в цю мить, коли він робить крок до мене, Мої пальці намацують у глибині кишені штанів туго згорнуту купюру. Дилер заспокоюється. Знову перелічує гроші. Киває громилам у темряві. «Повний бак, одним пакетом. Ось цій, кволій. А з цієї дикої не зводьте очей». У темряві поблискують зуби. Дилер усміхається. «Ідіть за ними, дівчатка!» Вони вас не скривдять. Один іде попереду, двоє з боків, ніби конвоюють. Йе вичіпляється за моє плече. Ми виходимо на задній двір, завалений мотлухом і непотребом. Я підводжу головою і бачу, що небо потроху світлішає. Передній відлучається, наказавши нам залишатися на місці. Мені на плече опускається важка гаряча лапа. Чуєш ти, чорна? У тебе хлопець є? Є, відповідає крізь зуби. Чемпіон із кара дзюдо. Брешеш? Громило сміється. зблискують окуляри і зуби. Його рука проводить по моїй спині. Я відстрибую. Облиш, каже його напарник. Шеф приб'є. Ой, та я тебе прошу, шеф навіть не дізнається. Цієї миті повертається той, що йшов попереду. Кладе на землю перед Євою плаский портфель, відчиняє, витягає манжету. Єва закачує лівий рукав, її тіпає. Манжета охоплює Євину руку вище ліктя. У цю хвилину я ні про що не думаю. Навіть прогромила за спиною. Я дивлюся на Єву. Портфель тихо гуде. Єва глибоко зітхає, напружується, по її обличчю розпливається посмішка. Ну от, нарешті, ми змогли, ми зробили, нарешті. Яскраве світло заливає подвір'я. Покинуті коробки, каністри, Трьох громили з портфелем і нас з Євою. Стійте, де стоїте. Енергетичний контроль. У мене відбирає ноги. Громила і не думають стояти на місці. Однаковим рухом лізуть за пазуху. Що у них там? Розрядники? Самостріли? Єва підстрибує і, волочачи за собою портфель, кидається в тінь. Я за нею. Чомусь найважливіше мені здається зняти з Єву манжету, а потім хай доводять, що ми причетні до оборудки, може ми просто тут проходили. Ох, нічого вони не доводитимуть. На тих, кого підозрюють в операціях з енергією, не поширюються звичайні закони, а нас упіймали на гарячому. Я озираюся через плече і бачу, Контролер чомусь сам. Громила кидається на нього з трьох боків. Їм нема чого втрачати. Один розкручує над головою ланцюг. У другого – самостріл. У третього – розрядник. Я розумію, що треба тікати негайно, але не можу зрушити з місця. Минає певно ціла мить. Контролер відштовхується від землі. Правою ногою б'є в груди супротивника самострілом. Громило падає. Контролер гвинтом провертається в повітрі. Його ліва нога знаходить щелепу другого нападника. Той ввалиться, випускаючи зброю. Третє громило стріляє розрядником. Я бачу тонку блакитну дугу. І одразу ж їй назустріч вилітає жмуток неймовірно потужного розряду. Синя петля. Летять іскри. Різко пахне смаленим. Громило падає, не зронивши ані звуку, і більше не ворушиться. Той, що дістав ногою в щелепу, також лежить непорушно. Зате інший підносить самостріл. Мені здається, я чую, як співає в повітрі тонка сталева стрілка. Контролер збиває її рукавицею. Звук металу об метал. І наступної секунди знову спалахує синя дуга. Ледь чутне шепіння, ніби берветься тонка тканина. Важко падає тіло, і настає тиша. Єва смикає мене за руку, розвиднюється. Прокляття, у темряві ми мали б шанс. Біжимо, як не бігали ніколи в житті. Розлітаються з-під ніг шкаралупи, Недогризки, черепки, бляшанки, звалище величезне. Ми кидаємося по обіч штабелів каністр, пробираємося крізь хащі покрученої арматури. Нам потрібен вихід, вихід, вихід, а виходу нема. Тільки нові гори сміття, велетенське динамоколесо, що звалилося на бік, гнилі калюжі, гори чорних оплавлених покришок. Допомагай! Єва не одразу розуміє, що я хочу зробити. Та я навалююсь плечем на башту зі смердючої гуми, і Єва, здогадавшись, кидається на допомогу. Раз, два, очі вилазять на лоба. Три, башта з покришок падає, завалюючи прохід між двома важкими блоками, використаними акумуляторами. Він не пройде. Він тут не пройде. Спотой біч завалу. Б'є синя дуга Покришки плавляться і просідають Піднімається чорний дим Ми знову стрім голов біжимо Праворуч, ліворуч, Нам слід було б розділитися Тоді в однієї з нас був би шанс Я думаю про це відсторонено Ніби не моя доля вирішується, а чужа А втім, вибору все одно нема Дорога вперед одна, без розгалужень Праворуч, ліворуч. Єва здавлено скрикує. За інерцією, пробігши ще кілька кроків, повертаю голову. Єва лежить на землі. Над нею височіє чорна фігура контролера. «Біжи!» кричить Єва з останніх сил. «Я би рада не послухатися, та не можу. На губах металевий присмак. Я біжу, як зацькований звір. Я лечу, і раптом переді мною відкривається вихід. Останнім ривком, продершись скрізь пролам у бетонному мурі, вибігаю на вулицю. І в цю мить мене хапають за волосся. Ззаду. Кімната, де ми розлучилися з грішми, порожня. На столі, як і раніше, стоїть банка зі світлячками. Вони більше не світяться. Контролер кидає на з на підлогу, до цього він нас тягнув. Я приземлююся на руки і коліна. Я падає на бік, незграбно, як набита ватою. Стукається головою об стіну, але й далі усміхається дивною безглуздою усмішкою. Контролер швидко озирається. У спорожнілій кімнаті немає нікого і нічого тільки світлячки шарудять, як раніше. При світлі ранку зелені лелітки перетворилися на огидних комах. Увігнутое дзеркало всередині банки спотворює їхнє відображення, і від цього вони стають іще потворніші. Просто чудовиська. Звичайно, він пішов, каже контролер сам до себе, і повертається до нас. «Дострибалися, кози!» «Ми мовчимо!» Контролер смикає Євину руку вгору. Рука вскочується до плеча. Вище ліктя, ясно видно слід від манжети. «Скільки заплатили?» запитує контролер. Єва тяжко дихає. Я називаю суму. «Звідки у вас такі гроші?» «Дивне запитання». Ми просто віддали все, що було, до копійки. Тепер будемо харчуватися безкоштовною синтетичною локшиною. Аж доки помремо від нестачі енергії. Єва завтра, я післязавтра. Контролер пильно дивиться на Єву. Потім переводить погляд на мене. Він не молодий. Вірніше, він поза віком. Обличчя покреслене глибокими зморшками, але не старечі зморшки. Це ніби стики броньованих плит. Очі дивляться з чорних провалів, ніби з глибоких дюз. Я пригадую, як він упорався з трьома нападниками. Вони там досі, напевно, лежать. Ви заплатили за непотріб, каже він несподівано м'яко. За фальш це не енергія. Я дивлюся на Єву. Вона усміхається. Це не енергія, повторює він. Це замінник. Дві-три таких заправки і привіт, божевілля. Єва усміхається. Так, ніби все, що відбувається з нами, жарт, гра. Я дивлюся на неї з жахом. Тоді переводжу погляд на контролера. Він киває. Ця сволота... Труїть вас за ваші гроші. Але без цього вона б не дожила до ранку, вихоплюється в мене. Броньовані плити його обличчя ледь помітно зміщуються. Він супиться. Багато хто не доживає. Енергії не вистачає на всіх. Її все одно не вистачає. Тому такі людожерські штрафи. Стає тихо. Єва мовчить. Я мовчу. Світлячки в банці потроху завмирають. «Іди, – каже контролер, – забирай її, і щоб духу вашого тут не було. Я дивлюсь на нього і не вірю своїм вухам. «Іди, – повторює він голосніше, – рахую до п'яти. Раз. Я підхоплююсь, ніби мене кольнули шилом». Єва відстає тільки на одну секунду. Ми з нею зіштовхуємося в дверях, прориваємося, плечем до плеча біжимо темним коридором і вириваємося під небо. Праворуч – стіна покинутої вежі, ліворуч – огорожа звалища. Чотири? Каже контролер десь там позаду, в порожній кімнаті. Я чула про таку забаву. Відпускають жертву, а потім нас доганяють і вбивають ніби при спробі втечі. Така собі поліцейська розвага. Ми біжимо, пролітаємо крізь площу, вилітаємо на вулицю, пірнаємо у підворіття, пробігаємо його наскрізь. І з-під ніг кидаються пацюки. Нам Намочувається гонитва за спиною. Цей контролер бігає так, ніби не людина він зовсім. Нарешті зустрічаються люди. Двірник крутить подалі машини для прибирання. Із-під круглої щітки розлітаються обгортки цукерок і упаковки від енергії дрінку. Він дивиться на нас, як на шалених, і тоді ми потрохи сповільнюємо темп. При свідках контролер нас не вбиватиме. Чи вбиватиме? Ми нарешті наважуємося Озирнутися. Погоні нема Давно пролунав рахунок п'ять Та переслідувач так і не з'явився Ми падаємо на край хідника Сідаємо, намагаючись перевести подих Підповзає рознощик дрінку І з ним гусеничний візок із бутербродами Бездумно встромляю в шпарину візка Свою кредитну картку Засвічується обурене червоне око я забула. Грошей нема. А от дрінк нам належиться безкоштовно. Ми випиваємо по дві банки. Як ти? Єва з хвилину мовчить, ніби дослухаючись до власних відчуттів. Дивно. В голові паморочиться. Слина гірка. Але й ніби жива. Як ти гадаєш? Він брехав? Може, й брехав. Я знизую плечима. «Він нас відпустив?» – обережно запитує Єва. «Та ніби». «І соціальний код не записав?» «Ні». «Так не буває», – каже Єва, поміркувавши. «Я ледве підводжусь, у сім'язи ниють, усі суглоби болять». «Слухай, подруго, ранок настав, ми живі. Чого ще? Ходімо спати» а то ввечері на роботу. Я підводжуся і дибою по вулиці, кручу головою, намагаючись зорієнтуватися. Тепер уже нам рикша не світить. Доведеться на своїх двох добиратися. Є вона здоганяє мене і кладе руку на плече. Знаєш? Що? Спасибі тобі, каже вона ледь чутно. Минає кілька днів. Щовечора, входячи в мережу і перевіряючи, чи є пакет, я тремчу, як миша на барабані. Чи буде в мене енергогодина? Чи офіційне повідомлення про штраф? Але нічого не відбувається, і я потроху припиняю смикатися. Зрештою, якби контролер не думав шукати нас, уже знайшов би. більше я про нього думаю, то більше помічаю дивного. Ось, наприклад... Він навіть не спитав, як ми вийшли на дилера, хто назвав нам адресу і пароль. Кажуть, у контролерів є спеціальні методи дізнання. Щось приховати від них просто неможливо. Якось уночі, одразу після енергетичної години, я йду до магазину з рибами, що світяться. За прилавком замість хлопця з пташинами очима стоїть похмура, негарна дівчина. «Привіт», – кажу недбало, – «А де тут такий працював хлопець з чорними очима?» «Тут я працюю», – каже вона похмуро. «Більше ніхто, і вакансій немає, не сподівайся». «Послухай, мені дуже треба його знайти». «Такого тут немає не було», – каже вона вперто. «Купуватимеш, то купуй, а ні, забирайся, ходять тут усякі». За інших обставин я б їй пояснила, що бути такою грубою – погано. Дохідливо пояснила б, на все життя. Але тепер нема бажання з нею зв'язуватися. Я просто розвертаюся і виходжу. На перехресті танцюють хлопець і дівчина. Добре танцюють, з душею. натовп стоїть довкруж і плескає в долоні. Нічого особливого в цьому ритмі немає. Простішого не придумаєш. Я зупиняюся поряд, і з нічев'я починаю відбивати синкопи. Заарештували зв'язкового? Чи він сам утік від гріха подалі? Може, він і не живий уже? Дивлюся на веселі обличчя навкруг. Згадую слова контролера. Багато хто не доживає. Енергії не вистачає на всіх. Ловлю на собі чийсь уважний погляд. Побіжно, повертаю голову, його вже немає. Чоловік відвів очі, сховався, і не знайти його серед матушні. Може, мені Та ну вас усіх, не буду я від кожного погляду смикатися. Дзвенять по бруківці металеві підкови. Сама не усвідомлюючи, видаю послідовності зі своєї піксельної програми: Чер-си, чобі, чер-си, чобі, жов-чер-чер-жов. Потім і цього ритму мені стає замало. Я все ускладнюю і ускладнюю його то зливаючись із розміреним ритмом натовпу, то занурюючись у власний візерунок, який ніхто не повторить. Стукає кров у скронях. Стукають підбори, сиплються іскри. Я в колі, у центрі вільного простору. Виявляється, у мене були глядачі, зараз вони плескають у долоні, вищать від захвату, щось кричать. І з пам'яті зринає незрозуміле: Співай, ніби ніхто не чує, танцюй, ніби ніхто не бачить, живи так, ніби на землі рай. І я пірнаю в натовп. «Іду». Єва перехоплює мене на підході додому. «Де ти ходиш? Тут у Довгого збирається класна компанія». Довгий живе на сусідній вулиці. Його будинок колись був дев'ятиповерховий, та потім у підземних комунікаціях щось просіло, і будинок як стояв, так акуратно і пішов під землю. Колишній п'ятий поверх Довгого, тепер другий підземний». Кажуть, іще, що з цього будинку є вихід у старе метро. Ми з Євою приходимо останніми, і Довгий замикає за нами двері. У нього величезна кімната, колись прямокутна, а тепер у вигляді ромба. Ціла стіна зайнята білячими колесами. Динамічні білки дорожчі за мишей але і світла від них набагато більше. У Довгого цих білок штук п'ятдесят, усі породисті, майже лисі, дуже м'язисті і без хвостів. Хвіст погіршує динамічні характеристики, тому й вивели таку породу.